Ada yang mau menghafal? Yang dibaca saja terakhir kemarin. Belum ada? Belum ada Taib, halas. Kita, kalau begitu kita merujuk sedikit dulu ayat tala lalu. Beliau mengatakan waqtaraka 'ala matafi'il amri. Dan beliau telah meninggalkan maksudnya tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Ini ada unsur kesengajaan atau bagaimana ini? Hana Muhammad. Nah, ihtimalnya kemungkinannya buat beliau memang sengaja tidak sebutkan karena memang beliau melihat buat fiil itu cuma terbagi dua. Fiil mahu dengan fiil mudarek. Dan ini madhabnya orang-orang siapa? Orang-orang kufiun. Hasan, ini madhabnya orang-orang siapa? Orang-orang kufiun. Nah, Karena kata mereka fiil itu cuma dua fiil maulid dengan fiil amor apa fiil mudhari fiil mu, fi amor bagian daripada fiil mudhari mudhari Nah, okey. Oh, nah sekarang kita ikuti apa yang ditempole beliau di sini, Assalamualaikum Muhammad Muhyiddin, Rahmatullahi. Apa tandanya fiil amor kalau begitu, ahana apa puan? apa enggak tandanya fiil amar dilalatu ala at talabi ma'a qabulih ya al mukhatabah maksudnya apa menunjukkan tuntutan permintaan disertai bahwasanya kalimat itu dapat menerima ya mu'annas mukhatabah apa maksudnya ya mu'annas mukhatabah Ahan ardi apa itu artinya ya mu'annas mukhatabah Apa artinya ya muannats muhatabah Hah apa maksudnya ya muannats muhatabah Ya ia ya menunjukkan bahwasanya lawan bicara kita seorang perempuan perempuan yang kita tuntut yang kita perintah adalah seorang perempuan perempuan ataupun sempurnakan tadi tandanya ma qabulihi ya al muhatabah au noun na taukid seperti apa uktub uktubi uktub uktubi uktubanna ya uktubanna naam طيب Bagaimana cara mengira'ab ini? Fi'il amr ini. Bagaimana cara mengira'ab fi'il amr? Fihil... Huh? Bagaimana cara mengira'ab fi'il amr? Hah? Ada enggak? seperti uktub? Bagaimana irabnya uktub ini? Uktub fi'il fi'lu amr. Mau bunion? Alah Sukun. Kenapa? Membunyi Alah Sukun? Karena mutariahu yujisamu. Ya, karena fiil mutarianya dia dijah, dijah sama dengan sukun pula. Karena fiil amar itu yubna ala ma jisamu bihi mutariu. Ya, fiil amar itu binaannya adalah sesuai dengan Tanda jasam, jasamnya, binaannya sesuai dengan tanda jasam pada P.L. mudhari mudhari'nya Empat mahuk taktub lam taktub uktub uk tub, uk tub antai, tak tubu, lam tak ya, enam, itu asalnya. Kalau uktubi tubi, ya, cara mengira nya, si Pil Amirin ma'bonion adalah hadfi hadfinun. Kenapa? Karena karena pil mudareknya tak tubi tak tubi anti. Maka ketika masuk lam lam tak tubi. Itu maksudnya bahwasanya pil amar yubna ala majuzamubih mudarek. Pil amar itu tandanya adalah dia dibinanya uh, sesuai dengan tanda jazam mudarek mudareknya. Baik, nah di sana barakallahu fikum. Kalau uktubanna, diajar cara ingirabnya. Uktubanna fi'il fi'il amar. Mabniun alal ha? Alal fathah liittisali binunni taukid. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya juga fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun taukid juga kita katakan mabniun. Ya. Upama lam taktubanna. Lam taktubanna. Ya. Itu tandanya apa? Mubinan ala al fathah. Naam. Di sana ada kalimat Ikhwani Biddin yang dapat menerima ya muannas mukhatabah tetapi tidak menunjukkan talab, apa namanya? Ar-hamsah. Seperti tak tubi ya, enam, tak umpamanya. Ini ada ya muannas muhatabah, tapi tidak menunjukkan tolab. Sebaliknya di sana ada kalimat tolab, tapi tidak dapat menerima ya muannas muhatabah. Ya, seperti umpama soh ataupun sohin atau amin, ya nam istajib ini apa namanya isim isim fiil amar isim fiil amar fiil amar rahimahullah al -harfu. al harfu al harfu al harfu qala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li huruf itu adalah apa yang tidak cocok padanya tanda isim tidak pula tanda fi'il artinya yang namanya huruf itu tidak dapat menerima tanda-tanda isim tidak pula dapat menerima tanda-tanda fi'il berarti tandanya ini tidak ada dari sisi apa? dari sisi lafudiya tidak didapatkan, tapi ada tanda maknawiyahnya dari sisi mana saja, ya huruf ini huruf ini dengan isim dengan piil ibaratnya huruf ha huruf ha kalau uh, isim kh apa kh kalau isim atau kalau apa kalau isim kh kalau piil huruf jim. Kalau huruf H, maksudnya, kalau kita perhatikan, huruf H ada titik di atas. Ya, Kalau huruf Jin, Jin, ada titik di tengah. Itu tandanya. Tandanya huruf H ada titik di atas. Tandanya huruf Jin, ada titik di mana? Di tengah. Apa tandanya huruf H? Tidak ada titik di atas, tidak ada titik. Di tengah. Demikian huruf. Ya. Ibaratnya seperti itu. Tidak ada tanda isimnya, tidak ada tanda fi'idnya. Berarti itu huruf namanya. Ya, Tidak dapat menerima tanda fi'id. Tidak pula dapat menerima tanda isim. Ketua lah itu namanya huruf. Hu, Malam <tuh> ini baru pulang. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kalau kita ditanya apa tandanya huruf, ya bilang saja puasanya ada muka bulih al alama dia tidak dapat menerima tanda, tanda tidak tanda isim tidak tanda fi, fiil fi itu lo tandanya, NAM. طيب قال رحمه الله واقول يتميز الحرف عن اخويه الاسم والفعل بانه لا يصح دخول علامه من علامات الاسماء المتقدمه ولا غيرها عليه لا يصح luhulu alamatin min alamatil asma'il mutakaddimati wala ghairiha alihi saya katakan bahwasanya huruf dapat terbedakan dari dua saudaranya itu isim dan fi'il bahwasanya tidak sah padanya untuk masuk tanda isim atau tanda-tanda di antara tanda isim yang telah lalu tidak pula selainnya Nah, ya, maksudnya tidak pula selenya, tidak tanda pil, tidak sah masuk tandanya tanda isim, tidak pula tanda yang lain, tanda yang lain maksud tanda piil, ya, faham? Kamala yasihu, duhul alamat, duhul alamat min alamat ilafali alatisa makbayanu alihi. Sebaliknya juga tidak sah masuk padanya tanda di antara tanda fi'il pil yang telah ada penjelasannya. Umisaluhumin wahal walam hadihil kalimatu salasu hurufun min wahal lam ini tiga kata ini semuanya huruf li anha la taqbalu al kerana min tidak bisa menerima al nabi kita katakan al min atau al hal atau al al lam tidak ada seperti itu wala tanwin tidak pula kita katakan minun ya tidak ada wala yusudu khulu harfi khafdi alaiha tidak pula bisa masuk padanya apa? Huruf jar padanya. Enggak kita katakan min-min. Ya. Kecuali kalau diinginkan lafadznya kita katakan ka pi min umpamanya. Sebenarnya pada kalimat yang eh, maksudnya lafadz min. Bisa saja fi min ya. Umpamanya. Hanya lafadz min maksudnya. Bukan berarti min-min susunan kalimat. Saya enggak tanda nam. Jadi fala yasihu an taqula almin wala an minun wala an taqula ilamin la dasa. Wa huruf, demikian pula sisa huruf yang lainnya. Wa la yasihu an tadkhula alaiha sinun, tidak pula masuk. Tidak sah untuk kemasukan huruf sin. wala la wala ta'ta ni fis sakinatu tidak pula ta'ta ni fis sakinah wala ta'ut ta, ta ni fis sakinatu wala, wala qad wala ghairaha mimma huwa alamatun ala anna al kalimata fiilun tidak pula selainnya yang merupakan dia adalah tanda di an bahwa itu adalah fi fiil tidak pula tanda yang menunjukkan bahawa itu adalah fi fiil wala ghairaha mimma huwa alamatun ala anna al kalimata fiil Fi'lun. Jelas ya? Nah. Jadi huruf ini tidak dapat menerima tanda fiil, tidak pula tanda-tanda isim. Ibaratnya, dia adalah ha' ha'jim. Ya. Qana rahimahullah al-li'arabu babu Bab l Arabi. Ini, eh, ini adalah bab l Arabi. awahiril kalimi. l Arabi, l Arabi. L Arabi, l Ya. l ya itu adalah Arabi, awahiril kalimi. Perubahan akhir kata. Perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kata. Arabi, itu Salman. Mana selamat? Nampuatagiru awahir kalim. Itu perubahan akhir kalim, kalimat kata. Ikhtilaf al-awamili, karena berbedanya amil-amil, amil-amil faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, ya perubahan harakat. Karena yang dimaksud di sini perubahan harakat di sini, ya enam di akhir kata. Ya, hua taghir awahir al kalimi lihctlal fil awamili karena berbedanya amil amil apa itu amil amil yang bekerja itu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan akhir kata berupa harakatnya. Ada hilatiyaliha yang masuk padanya baik lafad perubahan secara lafad ataupun perubahan secara takdiran perkiraan. Kandapat. Jadi irab artinya pehon perubahan akhir kalimat. Kenapa bisa berubah? Bi <tuh> ikhtilafil awamili. Karena berubahnya amil-amil yang masuk. Awamil jam'u amil. Ya. Abit amil yaitu suatu faktor yang mengaruskan Adanya perubahan harakat di akhir itu, itu maksudnya amil. Amil itu maksudnya yang bekerja, bekerja yang menghasilkan perubahan itu, ya faktor-faktor faktornya itu. Nah, baik perubahan itu secara lafadz ataupun secara takbiran akan datang. Akuluh ya wa akuluh kalas sharri rahimuhullah alaiyarabu lahumana yani. Arab itu memiliki dua makna hadhu malu Salah satunya makna lugawi, makna bahasa wal-ahar istilahi. Amma makna hupil lugapahwal al-izhar wal-ibana. Adapun Arab secara bahasa itu adalah maksudnya al-izhar wal-ibana. Izhar menampakkan menjelaskan. Izhar ibana, ya, menampakkan menjelaskan. Takulu Arabo tu amma pinapsi. Arabo tu saya jelaskan, saya lahirkan tampakan apa yang ada pada saya. Ai iza abantahu wa adhhartahu jika engkau jelaskan dan engkau tampakan perkara itu. Wa mamnahu bil istilahi. Adapun maknanya setara istilah فهو ما ذكره المؤلف بقول itu apa yang disebutkan oleh muallif sahib matan al jurmiyah ini rahimahullah dengan ucapannya taghyiru awahil kalim ila akhirih. Wal maqsuru min awahil kalimi yang dimaksud dengan perubahan akhir kalim, akhir kata, taghyiru ahwali akhir kalim itu perubahan keadaan akhir kalimat. Ya. Jadi ada yang mengatakan perubahan harakatnya. Ada pula yang mengatakan perubahan di sini perubahan posisi i'rabnya. Yang tadi yang di rafa kemudian menjadi nasab kemudian menjadi jar. Ya. Itu makna yang pertama. Supaya bisa kita pahami, bilang lagi saja, e itu perubahan harakat. Perubahan apa? Harakatnya huruf paling akhir pada satu kata. Kenapa bisa berubah? Karena juga perubahan a ah, tadi enam. Karena berubahnya berbedanya ambil ambil yang masuk pada kalimat itu wala yuqalu dan tidak di, tentu tidak masuk akal ayurada tagyiru nafsil awahir tidak masuk akal maksudnya bukan itu yang dimaksud bahwa yang diinginkan perubahan yaitu apa nafsil tagyiru nafsil awahir maksudnya tidak mungkin hurufnya yang berubah dari dal umpamanya menjadi syaat itu tidak mungkin tidak masuk akal kalau itu yang dimaksud bukan itu maksudnya Fa inna akhiral kalimata nafsuhu la yataghayyaru. Karena akhir kalimat itu maksudnya huruf itu sendiri tidak berubah. Tidak berubah hurufnya. Membawa jadi Doat menjadi shad, bukan. Tapi pertama maknanya hukumnya berubah. Yang tadinya di rafa menjadi mansub. Ya. Atau yang tadinya di dhommah menjadi fat, fathah. Naam. Wa taghiru ahwalul akhirikalima ibaratun an min ar-raf' ila an-nasbi ya ini boleh kuatkan ini dan perubahan keadaan akhir kalimat itu adalah suatu ibara an tahawulaha yaitu berupa tahawulaha perubahan tahawul perpindahan ya tahawula tahawulaha ini yani berubah berpindah dari keadaan min ar-raf' di rafa' ila an-nasbi kepada keadaan di nasab ataupun keadaan dijar hakikatan atau hukman hakikatan atau hukman maksudnya hakikatan apa itu hakikatannya ini betul-betul benar-benar secara hakiki, hurufnya yang terakhir itu berubah yang tadinya di dirafak, doma menjadi nah, nasab tetapi ada yang hukumnya atau hukman ya seperti apa? kalimat damun auf, ataupun pamun Sebagian mengatakan bahawa damun hada damun umpamanya itu asalnya damyun. Damun artinya apa? Asal kalimatnya apa? Damyun. Jadi ini damun antum tahu sendiri bahwasanya perubahan harakat Arab itu ditempatkan di mana? Di huruf terakhir. Sementara damun ini huruf terakhirnya bukan mim tapi ya. Ah ini mengambil hukumnya. Ketika dibuang ya tinggal mim, sehingga mengambil hukum ya, dipindahkan ke huruf mim, menjadi da, damun hadha damun, raitu daman nadhartu ila damin ya, ini ini namanya hukman, kalau hakikatan kan jelas hadha masjidun, raitu masjida nadhartu ila masjidin ya kan, bro ya, itu hakikatan tapi kalau hukman ini, maksudnya ada sebagian kata, kalimat yang huruf Terakhirnya itu bukan secara hakiki tapi di, ada di situ dibuang seperti dam damun asalnya dikatakan kata mereka damyun ya nam tayahwan wallahu aalam itu maksudnya makna hukman wa yakunu hadha at tahawwul dan adanya perubahan perubahan, perpindahan keadaan tadi yang tadi adalah nasab atau dari dummah ke nasab, ke patah karena disebabkan perubahan awamil faktor-faktor tadi itu yang bekerja sehingga datanglah dummah atau datanglah patah, rapak nasab atau jar ke kasrah 6. Bisa babi taghirul awamil disebabkan karena berubahnya amil-amil yang bekerja yang mendatangkan perubahan itu. Min amilin dari satu amil faktor yattadi rafa' yang mengharuskan dia di rafa' alal fa'iliyati karena mungkin dia fa'il au nahwihah. Au nahwihah seperti dia naibul fa'il ya. 6. Ilal ila ahara maksudnya sampai ke uh, apa ke, ke perubahan yang lain maksudnya ila ahara maksudnya ke perubahan yang lain ya ta'dinnasbah yang mengharuskan jadi nasab kalimat itu alal maf'uliyati umpama dia maf'ul au nahwaha ataupun yang semisal dengan maf'ul ini wa alum majrra dan demikian seterusnya alum majrra misalnya contoh قلتا, jika kamu katakan hadhara Muhammadun hadhara Muhammadun fa Muhammadun marfu Muhammadun di sini di rafa kenapa li annahu karena dia ini has, ma'mul ma hasil hasil kerjanya li'amilin terhadap suatu amil yang bekerja yaktabu rafa yang mengaruskan dia di rafa alal fa'iliyati sebagai fa'il jadi Muhammadun di rafa Kenapa bisa rafa? Dia fail. Fail dari mana? Hadar. Jadi ini ini hadar. Namanya amil. Faktor yang menyebabkan kalimat Muhammad di rapa, di doma. Ya, itu maksudnya. Fath Muhammadun marfouun li-anhu ma'amul li-amil. Bahasa yang ma'amul. Amil ibaratnya hasil hasil kerja jadi si anu nih si hadhar ini amilnya ya amil yang bekerja ma'murud ma maksudnya hasil kerjanya naam amil yastadirrafaya mengaruskan dia di rafa' alal fa'iliati karena dia fa'il wa amil dan amil ini faktor yang bekerja di sini huwa hadhar fa idza qultaraaitu muhammadan maka apabila kamu katakan aku melihat muhammad ya Takgiara, takgiara. Halu akhir Muhammad, Makkah berubahlah, keadaan akhir Muhammad. Ila nasi kenasab. Kenapa? Ia takgiuril amilih. Karena berwanya amil bi amilin akhara dengan amil yang lain. Yak tadinya nasba yang mengharuskan dia di nasab. Wahura itu. Ya, rai fiil mawdi. Mabuni alas sukun litisali bina dirab almutaharrik wa ta dhomir muttasil mabuni aladzama fi ma li fa'il muhammadin maf'ul jadi kalau kita ada ketika ada fi'il ada fa'il berarti jadi maf'ulnya ya enam qala fa idza qultahadaitu bi muhammadin hadaitu ya Bimuhammadin, t'girah halu, t'girah halu akhirnya, maka berubahlah keadaan akhir dari kalimat Muhammad itu ilal jar dikejar. Kenapa ditagihuril amil? Karena berubahnya amil, eh faktor di amilin akhir dengan amil yang lain yang tadil jarro yang mengharuskan dia dijar wahwalba, iaitu ada ada yang huruf ba bi Muhammadin. yang tadinya Muhammadun menjadi Muhammadan menjadi Muhammadin Muhammadun amilnya di hadara Naam Muhammadan amilnya ra itu bi Muhammadin amilnya ba huruf ba huruf bujar Qala wa idza taammalta fi hadhihi al amthilati Jika kau perhatikan pada contoh-contoh ini dhahara laka anna akhir kalimati telah nampak bagi membawa akhir kalimat akhir kata addal. itu huruf dal itu min muhammad pada kalimat muhammad lam yatagayr tidak berubah wa anna alladhi tagayr huwa ahwal akhirnya bosannya yang berubah hanyalah keadaan akhirnya yang rafak nasab menjadi jar ini pendapat beliau dan yang lebih tepat supaya lebih gampang kita pahami bilang saja perubahan haraka dari dhormah ke mana ke, ke patha Ke kas, kasrah Jadi yang dimaksud dengan Perubahan akhir kata bukan hurufnya Tapi harakatnya Atau kalau musandip Hukumnya ya Hukum Hukumnya yang namanya marfu Hukumnya yang namanya mansub Hukumnya namanya namanya majur nah, Supaya mudah dipahami Bilang saja perubahan harakatnya Itu adalah irab namanya Bukan perubahan hu, huruf dan perubahan harakat di sini sama saja hakikatan seperti pada contoh-contoh tadi ataupun hukum-hukumnya karena perubahan harakat itu itu pada huruf terakhir nah huruf terakhir ini kadang hakikat hakikatan seperti contoh-contoh ada Muhammaduni dan ada yang cuman hukumnya diambil karena di situ bukan huruf terakhirnya seperti damun asalnya dam damion naam Qala rahimahullah wa allazi taghayyaru ahwal akhiraha fa innaka tarahu marfu'a kamu lihat pada kalimat Muhammad Dirafa rafa hadharu Muhammad pada contoh pertama wa mansuba dan di pada contoh kedua itu raaitu Muhammadan wa dan juga kamu lihat yang ketiga pada contoh yang ketiga Dijar jar hadhaytu b Muhammadin wa hadha taghayyuru wa hadha ay apa taghyru, dan perubahan ini min halatil raf'i dari keadaan di rafa' hala ke halatin nasbi kepada keadaan di nasab ila halatil jari ke pada keadaan di jar huwa al-i'rabu itulah i'rab indal muallifi di sisi muallif yang maksudnya inda matan al-sahib al-jurmiyah wa yang zahaba madhhabahu dan orang juga siapa saja yang sependapat dengan madhabnya beliau. Wahdiil harakatul thalatu dan harakat tiga ini allatihi al-rafu wal nasbu al-jarrohiya alamah wa amara al-liraabi. Namp. Wahadiil dan harakat yang tiga ini allatihiya. Mau harakat ini maksudnya dommatun al-fat mata kasra itu di harakat baris namanya itu harakalnya apa di situ ada tidak wahadil harakatus salathu aso alati ya rab oh itu sembar di situ ha anda ada dhamma ndak ada, ada penyebutan dhamma ha anda ada penyebutan dhamma di situ ha enam moyonya di sini wahadil harakatus salathu dan tiga harakat ini maksudnya mana tuh allati ini bukan harakat itu. Ya paham tak ini maksud saya? Yang harakat itu do ma fathah, itu namanya harakat. Adapun yang uh, di bulus wa nasbu maksudnya itu hukum yang di yang didoma kita katakan marfu. Itu rafa namanya. Iya. Naam. Sehingga ya ini jadi sekali lagi ada yang mengatakan, nah ini malah boleh di sini. Wah, ini maksud dengan irab perubahannya hukumnya itu loh. Nah, ada lagi yang mengatakan yang namanya irab harakatnya itu sendiri. Dan ini lebih mudah kita paham. Ya, enam. Baik. Jadi, wa hadhihi al-harakatu ath-thalatu allati hiya alamatun wa amaratun ala al-irabi. Ya. Ini katanya ini adalah tanda alamat pada i pada irab. Wahmithro lismi pidah lik alfilul muthareh. Jadi pula yang serupa dengan isim. Kita tarikan isim ya. Adalah fil muthareh. Fil muthareh. Kalau kul tu Ibrahimu. Tapi ini tidak semua fil muthareh, kawan. Karena ada pun fil muthareh yang bersambung dengan nun tokit itu di Apa di maberi? Dia tidak merpu. Ya. Demikian pula yang bersambung dengan nun niswa itu binanya binasub sukun. Jelas ini. Jadi ucapan beliau di sini yang semisal dengan fi'il mudhari' tidak semua fi'il mudhari'. Dikecualikan apa? Yang bersambung dengan niswa dengan nun taukid. Karena yang bersambung dengan niswa mabniun ala sukun yang bersambung dengan uh, nun taukid mabniun ala al-fathah. Harus sampai situ dulu ustaz. Oh, saya lihat sudah mengantuk antuk semua ni. Baik, nak tulis <laughs> ya. Subhanallah wa bihamdihi